11. Másnap reggel nagyon vidáman ébredt, állandóan mosolyt folytogatott a vékonyka szája szélén. Szólani nemigen mert, de borzasztóan tetszett neki az éjjeli hős tette. Ez azután koronája volt a férfiúi bátorságnak. Jüh, hogy sörömpölt a nagy tükör? Mielőtt hivatalba ment volna, még terepszemlét tartott. A kis cselédlány kétségbe esett rémülettel nézte a borzasztó kárt, s nem mert a szétpattogott üvegekhez nyúlni. Ő azonban mosolygott, nevetgélt magában, ahányszor eszébe jutott, hogy Aranka, mint egy megriasztott tengeri nyúl, futott a vackába. Alkan és vidáman kacagnia kellett. A hivatalban első dolga az volt, hogy Józsefet előszólította. – Józsi, Józsi fiam, jöjjön csak! Menjen el az üvegeshez, kerítsen egy jó üvegest, és mondja meg, hogy azonnal küldjenek ki a lakásomra egy embert, hogy az mérjen le egy álló tükör rámát. Az éjszaka véletlenségből összetört nálam a nagy tükör. Mire én délben hazamegyek, annak meg kell csinálva lenni. A számlát még délig hozzák ide hozzám. A szolga elment, s ő frissen, skedélyese hozzáfogott a munkához, ami ma olyan jól esett neki, hogy már két hete nem dolgozott ilyen gyorsan, s kedvére. Még az sem rontotta a jó kedvét, hogy most előleget kell fölvenni a tükörszámlára. Aranka bezzeg duzmaszkodva ébredt. Mi az, fiam? Mi az? Jött be hozzá Málinén is, odaült az ágya mellé. Ti éjszaka nem hagyjátok az embert aludni? Az Isten szerelmért, azt hittem, égszakadás, földindulás. Semmi, mondta Aranka, s kényelmetlenül elfordította a fejét. Semmi, persze, semmi, képzelem, nevetett Málinéni. Aztán egyszerűen engedelem nélkül bement a másik szobába, s összecsapta a kezét, ahogy a tükörcserepeket meglátta. No, fiam, hát ez bebiztosított magának. Most már bebiztosította magát, hogy el ne tőle. Aranka tágra nyitotta a szemét. – Hogy? – málinéni savanyúan mondta. – Azt mondják, amelyik lánynak a szobájában tükör eltörik, az hét évig nem megy férhez. – Hát úgy van ez, fiam, az asszonyokra is. – Amelyik asszonynak az ura eltöri a nagy tükrét, az nem megy másodszor férhez. Hét évig. – Azután meg már elvitte a macska. Eh, – E? sokat adok az ilyen babonákra. Máli néni ravaszul nézett rá. Rajtam legalább betőt? Hogyhogy? -hogy? Tudod, libácskám, az én boldogultam is ezt csinálta. Egy ilyen nézeteltérés alkalmával dühében földhöz vágta a leveses tálat. Persze erre elhallgattam. Ezek a rabiátus vadállatok, ha kijönnek a sodrukból. Persze az ember nem mert tovább packázni. De egy másik alkalommal földhöz vágta a borospalackot. Ezt már csak néztem, de valami megmozdult bennem. Csak próbáld még egyszer, mondtam magamban. Hát egyszer megindobálni dobálni kezdi az edényemet. Igen. Fogtam én is a lavort, földhöz a lába előtt. Olyan rózsaszínű nagy lavor volt. Fogtam a kancsót, földhöz vágtam. Fogtam a szappantartót, persze éjjel volt a hálóban, akkor el akarja kapni a kezem, a porcelán szappantartó tartó kirepül, s bele a nagy tükörbe. Olyan temperamentumosan adta elő ott a szoba közepén, hatalmas karjaival hadonászva, hogy a rankának ettől a váratlan fordulattól elállott szeme, szája, aztán egész szívvel elkezdett kacagni. Csak úgy vergődött a párnák között, annyira tetszett neki a néni trónfia. Igen, mondta a néni. Ha ő csapkodja az én edényemet, én is csapkodom. Sokat fog velem komédiázni. Az egészben csak az a baj, hogy a tükör eltört. Ezért nem fogok soha férhez menni. A nevetés is Arankát egy kicsit felvillanyozta, de azért most már óvatos lett a nénivel szemben, s az éjszaka történetéből semmit sem mondott el. Vagy nem is volt mit elmondania, vagy nem emlékezett maga sem arra, mi történt? Amint felöltözött, s hozzá akart fogni a tűnődéshez, mit csináljon a törött tükörrel, roppant szégyelte a dolgot, akkor beállított az üveges. Görbe suta ember volt. Aranka ettől még jobban zavarba jött, ezer szerencse, hogy ott volt Málinén is, azt mondta. De hisz ez nagyon jó jel. Ha Samu már küldi is az üvegest, akkor nincs semmi baj. Nem csináltatja meg az ember ott a tükröt, ahol nem akar többé tükörbe nézni? Ez ismét megzavarta a rankát. Nagyon csodálatos volt neki, hogy folyton az sugárzik ki a néni beszédéből, hogy neki kell féltenie az urát, neki kell attól félnie, hogy elhagyja a párja. Ő, szegényke a lelkeméjén egészen másképpen érezte. Ő úgy szerette volna tudni, hogy ő az a drága kincs, Akiért epedves reszketve küzd a hős. Minden esetre nagy letörés volt reá az a fordulat, Az éjszakai harc minden csúnyasága mellett is szép volt ehhez képest. Samu, ha kínjában gorombáskodott is, De mégiscsak folyton utána és megint csak utána jött. S most is ő jön utána? Hogy kell fölfogni azt a tényt, az üvegest? Nem úgy, hogy Samu be akarja tapasztani a sebet, amelyet hirtelen dühében vágott? Nehezen várta a delet. Az ebéd csöndesen folyt le. Samu sietett, s rögtön elment hazúról. Este késő jött haza, azt mondta a restanciák miatt. Egyáltalán nem volt elintézve semmi. Samu úgy járt, mintha nyársat nyelt volna, kibékíthetetlen s szűkszavú volt. Nem lehetett megközelíteni, nem lehetett neki megbocsátani. Látszott rajta, hogy most aztán elvek szerint jár el, szórakozott volt, és valósággal bújt Aranka szeme elől. Aranka megijesztve, s keservében elkezdett újra szilaj lenni, és ideges. Észrevette, hogy az uracskája ki akarja forszírozni a bocsánatkérést, s ettől ismét felbőszült. Azt soha. Tűrhetetlen volt a levegő, Feszült és villamossággal tele.